Joo, tuli kynsihoidosta ja nyt me mennään katsomaan kaloja. Kysymää että. onko Fishillä aikaa meille? Tohtori Kalan vastaanotolle päästäkseen pitää viilata Kylpylän Viiva viivakoodit talteen, jotta ne osaavat laskuttaa Kiitos no, ah. se luettua Olen Mä oon viilannut niin paljon kaikkea, että siihen ei enää luotolle meinannut maksaa <totus> 15 minuuttia. No niin. Onko ne tuolla nyt sitten? Eli tässä on nyt tällainen muutaman neliömetrin allas, jossa on ehkä niin kuin, mitä 15 cm vettä. Minkä vettä toi on? Ihan lämmintä, kyllä. Tässä istuu nyt jokaisen neljän yhdellä kantilla muutama, pari, kolme ihmistä. Jalat vedessä, ja tuolla vedessä menee siis jotain pieniä kaloja. Kyllä, ne on semmoisia max kolmesenttisiä öitä, tuolla näet. Toon niinku valmosia varpaita vasten näkyy tuolla vasemmalla. Kilju, niin joo. Kyllä saakin kiljut sitten. Hulun makkiin. Kone maksatte sen kiljun? En mä ajatellut maksaa, mutta... Se, se on osa hupia, se hupia, ne kiljuneet. Sä oot tuonut tänne aikasemmin hupia, niin edes kukaan ei oo päässyt kiljumatta voi No ei, minäkin kiljuin. Mulla ei oo tapana kiljua noin yleisijoittain. ottaa. Mikä 10 tai 15 minuuttia. <tos> Mistä ne kalat to, to on ihan varpa, Se on yhden sedän paljon enemmän kalua. No, kun kalat on lysi, niin, niin menee hetkeen, he tajuaa, missä on hyvät, hyvät varvaat.. <tos> Kyllä ruskee kuvia niin sillä sedalla, onko siellä erityisen hirveet pankkot, tai erityisen paljon kämpiä? Sitten se on liiku, ollut liikkumatta pitkään niin, että siinä on, siinä on tullut monta kalaa apajille jo. Onko tässä joku? tako la to taku et oikeksilleet varmaan. varmaasti. No, mä tiedän, mä oli aika yllättynyt siitä miten miten tehneeks varpaat meni vaikka niinku vaikka se ei se niinku tuntunut silleen jotenkin kauhen rankalta, hoidolta. No, on neljä raita, tämä samalla harjoittelen tätä käyttöä. Jos tästä ei koskaan tarttunut mitään narunta, niin testannut, että siinä menee jonnekin? Olen lähettänyt itseasiassa kaksi äänikirjettä pikkusiskolle ja äidille ja isille kotiin. Se on ihan hauskaa. Se on ihan kiva idea. Se on. Siis kun on niin erilainen ja sitten jos käyttää jossain nettikahvilassa, Tota, Google-tolkkia, niin siinä ei oikein vitti puhuakaan Niin, joo, joo, joo, ei. Niin, tota, mä ajattelin, että kunnon vanhana, että kikkusisko itse asiassa sano, että, että olipa hauskaa, että hän muistelee, kuinka hän kaverinsa Lissun kanssa ja ihan ihan tenevänä äänitteli, kun Seega just äänikirjeitä. Joo, täällä, joo, jo. Ihan sama uusvaan formaatti. Niin mitä sinulle sano niin, joku? Kynsienhoitotyttö sanoi, että täällä on jossain lähellä ollut näiden cosplayien, playaajien eventti. Uh, lähist, niin lähimailla ja sitten ilmeisesti ne on nyt tullut tänne jatkoille sitten no, ja kylpymään. kylpymään Mä näin tuossa Naruto-sarjasta, joita me katotaan ihan innoissaan Niin kaksi tyyppiä ne oli kiva ja oli sitten Sasuke Siis tyyppiä, jotka oli pukeutunut niin, Mutta ne oli kyllä kumpikin tyttöjä niin vaikka niiden kuuluisat poikia. Mä olin vähän pettynyt. Mä en oikeastaan seuraa mangaa enkä anime, mä en tunnista kyllä yhtään mitään näitä hahmoja. Tunnistat se muita hahmoja tai mitä Mielestä... täällä tänään on? Tuossa oli yksi, joka oli Final Fantasysta prinsessa, mutta en tiedä, en oo ihan varma. Joo. Niitä on niin monenlaisia. Näkyykö niitä kaupungilla sitten katukuvassa? Näkyy nyt erityisesti tänään sunnuntai kun on, niitä on monessa paikassa, erityisesti Harajukussa, siellä on asematietä millä on kaikenlaisten cosplayja ja oikein, oikein kunnon kokoontumisajot. Ne on asiassa kai pääosin tuollaisia maalaistyttöitä ne tulee, tai maalaist nuoria jotka tulee tuolta kauempaa Tokion ulkopuolelta ja ne käyttää ihan hirveesti aikaa ja vaivaa niihin asuihin. Ja sitten ne elää tavallista, tavallaan tylsää kouluelämää muuten, mutta ne sunnuntaisi tulee iltapäälleksi Tokioon poseeraamaan niissä asuissaan ja sitten... Onks ne niin kuin ihan itse, itse myöskin valmistaa ne asut ja, ja ne omistaa ne sitten kans? Vai lainaileeks ne niitä jostakin? Varmaan myös on sitä, sitä että lainataan, mutta... Ja, ja voi myös... Niitä ei... Myy, totta kai myydään niin valmiina, mutta aika monet tekee itse, mä luulen onhan se halvempaa ja saa paljon paremmin niin kuin itselle sopivan asun Tässä on nämä kaksi tyttöä tässä vieressä ne on kauhean innoissaan musta kun mulla on punainen tukka ja koko ajan ne. tuo on, on mun perässä länsimaalainen jolla on punainen tukka, hyvää päivää Ne <tos> ehkä ajattelee, että sä et ymmärrä mitä ne puhuu Ei, kyllä ne tulee ihan <tos> puhumaan mulle ah, on kyllä. ne on vielä niin että niille tuo mielen että mä en osaa puhua Aivan. Mikä on ollut työläintä japanin kielen opiskelussa? Jaa. On niin kauhean monta eri tapaa puhua näitä kohteliaisuustasoja. yksi tapa on se, miten puhutaan kavereiden kanssa ja sitten toinen on sellainen, mitä puhutaan työkavereiden kanssa ja sitten puhutaan pomolle eri tavalla, kuin miten puhutaan kaupan ja miten kaupan kassa puhuu sulle ja miten joku palvelija puhuu sulle tai miten sä puhut palvelijalle. Ja tottakai mulle riittäisi pelkästään yksi puhemuoto eli se kaikkein ta se niinku tavallinen, että tuttavallinen muoto, koska mä nyt olen länkkäriä ja kukaan ei voi odottaa, että mä osaan puhua mitenkään hienosti. Mutta kun sitä ei perinteisesti opeteta tästä puhekieltä ennen kuin vasta kolmannen opiskeluvuoden kohdalla. Mistä se sitten alkaa? Niin, se, se alkaa olisi... sieltä peruskohtelijasta muodosta, joo. joka on niinkun yle, niinkun, mitä kukaan ei käy puhe kielessä, koska se on sellaista todella jäykkää, yes. äh, niinkuin semmoista te uutisten lukijakieltä. Niin, joo. Ja tota, yleensä useasti ihmiset sanoo, jos, jos, niin kuin, siis Japanilaiset sanoo, jos niille sitten puhuu tämmöisellä kielellä kavereilleen, että sä oot tunteettomalta. Ja, Jotkut jopa sanoo, että tämä vaikeuttaa ystävyyssuhteiden tekemistä. Kaikki mun tuntemat japanilaiset kenenkaan millä tavoin kaveri, ne kyllä osaa englantia sen verran, että kiinni siitä. Mutta tosiaan kun tää kielen opettaminen täällä jostakin syystä toimii sellaisella yhdellä kaavalla, joka on kaikissa kouluissa sama. Joka lähtee siitä, että opetellaan se niin sanottu masu eli vaikka syödään tabemas juodaan nomimas. Ja kun taas niin perusmuodot, niistä on taberu tai nomu. Uh -huh. Niin näitä taberu- ja nomu käytetään oikeesti, kun puhutaan oikeesti ihmisille. Ja niitä tabemas- ja nomimas-juttuja ei oikeastaan ihmiset käytä. Hei nyt kun yksinkertainen papukaja aivo tarttuu kiinni tohon maas, kun, siis kaikki kahviloissa ja, ja niin myy että kaikki on jotakin... Niin, sun on Okei. tervetuloa. Okei. Okay. Joo. Joo, nä tassuista Maas Maas. Aina joo. Niin. maas. Luulee, ja. Kirja sinulle kuule Joo. Ja siis se on semmoinen kohtelias muuta mikä voi käyttää niinku just niin kuin öö äh, tomissa kahvilasso just vinkki ne asiakkaillekin. Joo. No sitten vielä kun ne mutta ne sitten on vielä se, mitä, mitä käytetään oikeasti, mitä palveluhenkilö, palveluammateissa olevat ihmiset käyttää asiakkaille, joka on sellainen vähän muoto, joka on erilainen kuin tämä niin sanottu masumuoto. Ja sittenhän sitä ei saa mitään selvää, kun ne käyttävät sitä mulle. Niin kuin esimerkkinä, miten paljon ne ero on, että ähm, nähdä on niin kuin Mimas, kohtelesmuoto, Miru, perusmuoto. Sitten jos, jos joku palvelushenkilö, palveluammatin henkilö tulee sanomaan sulle, että katsokaa, niin sano Koran kudasai. Ja sitten saat siinä, että, niinku, mitä. että niitä on, Ne on ihan täysin erilaisia, joissakin verveistä vervimuodot. Mm. Eli tota, se on kai vaike, kaikkein vaikeinta, että vaikka periaatteessa tietää, tietää, mistä puhutaan, niin ei saa selvää, kun käyttää eri, väärää vervimuotoa. Sä asut ja työskentelee Tokiossa, onko tämä nyt kolmatta vuotta? Joo. Onko, mit, olisiko niinku vaihtoehto, että sä et opiskelisi ollenkaan Japania? Että yrittäisit vaan, niinku, että juju engalti riittää? Onhan se vaihtoehto. Meillä on Labrassa kaksi ihmistä. Toinen niistä on mun pomo ja toinen on työkaveri, jotka eivät osaa Japania yhtään. Ne ovat olleet täällä kumpikin yli kuusi vuotta. Ja uh, ne sitten elää kyllä mun mielestä sellaista hyvin puolittaista elämää. Eli hoitavat kaikki asiansa sellaisissa Uh, ulkomaalaisyhtävällisissä paikoissa, tai sitten aina ottaa jonkun japanlaisen mukaan. Mm. Esimerkiksi pomolla japanlainen vaimo, joka hoitaa kaikki asiat. Yeah, yeah. Mutta se niin kuin, mun mielestä on aika todella puolittaista elämää, koska mitään et voi hoitaa itse. Että pizzaa et tilaa, etkä varaa vara pöytää minnekään ravintolaan. Ja... <tos> niin. Etkä ymmärrä, mistään mitä, mitä tapahtuu. Täällä on. Niin. on kai myös niin, että saa pa paikalliselta ansaitsee enemmän kunnioitusta, jos opettelee? Vai Joo, kyllä tarvasta? ne on kaikki jo tosi vaikuttuneita. Heti kun osaat sanoa, että, että hyvää päivää hirvesvartta, niin sieltä tullaan kehumaan Hirvesti, kuinka sä oot varmasti syntynyt täällä. Ja, tuota, niin. On paljon sellaisia asioita, mihin ei oikeastaan pääse sisään, jos ei edes jollakin tasolla auttavasti osaa kieltä. Esimerkiksi... <laughs> Yksi juttu on nämä fashion fashionhotellit, eli rakkaushotellit, labhotellit. Niin. Niin. niin ne on sellaisia, mitkä niinku sanoo heti kättelyssä tai laittaa sellaisen lätkän sulle käteen, kun meet sinne, että jos olet ulkomaalainen, että sori, emme voi ottaa vastaan ulkomaalaisia, koska jos tulee hätätilanne ja on kielimuuria, emme pysty ja bla bla bla. Eivät ihan suoraan, että eivät palvele ihmisiä, jotka eivät osaa kieltä. Myöskin mä, tää on tässä yritänyt järjestää itselläni, sukeltamista täällä Tokion alueella, ja on hirveä vaiva siinä, kun ne on huolissaan ne tyypit, että mitäs jos nyt ei se osakaan japania. Ja, niin. Paljon on asioita mihin pitää niin kuin, kovasti pitäisi pitäis pystyä puhumaan. meidän Dr. Fish vastaanottamme nyt? kutsuu kyllä varmaan ihan Joen nimellä. alueen. Mutta siis niin kun viikon turistikokemuksella, ihan jo julkkareissa liikkuminenkin, niin onhan, joo, okei, okay, on niin kun, kyllä aina löytyy se ennenkielinen niin teksti. Mutta kuinka paljon helpompaa tosiaan olisi, jos Onhan se. Silloin sinun niin ei niin tarvitse mm, ihmetellä, että tästä yhtä kylttiä missä lukee, East Exit on tuolla, vaan sä näet heti, että tuossa lukee East Exit ja se on hel niin kun, tosin sen niin perustason luku on kyllä oppii aika äkkiä, tunnistaa itä- ja länsi-exitit ja pesat aika ja äkkiä se äkkiä Se tulee äkkiä. Kuukausi. Niin. Se vuosi. Alle. alle. <laughs> siis, vuosi. Ei, ei, ei. Siis sehän, kyllä sä äkkiä huomaat, että mikä se on se miesten ja naisten vessamerkki. Ei tarvitse kerran mennä väärin. Niin. niin se huomaat sen. Tosin niin, nääkin nämä kaksi ihmistä, ketä mä sanoin, ketkä yhtään osaa japani, ne ei myöskään tunnista yhtään kanjia. Niin, tai hyvin hyvin vähän, ehkä niinku kymmenen ne. Mutta mä luulen, että se lähinnä näiden ihmisten kanssa vaan se, että ne vaan ei oo jaksanut nähdä niinku minkään näköistä vaivaa sen joten niin, Koska se nyt, mä on nyt oppinut, oppimaan niitä ihan sillä että katoin niitä Että tuossa on tollanen merkki Ja, ja aina mä oon nähny sen ennenkin jossain että, että hyvin vähän, oikeestaan en yhtään, yhtään en oo järjestelmällisesti niitä opiskelu niitä merkkejä, että ja. Jotenkin silleen pikkuhiljaa tarttuu Joo, siis pitää, jos ei tän äänikirjan kuuntelijat ole vielä aikaisemmin ollut selville siitä, niin blogia, joo, et ikä Bukuroa ja sitten mä en muista niitä numeroita. 33, 2. Oletko koko sen ajan, mitä sä oot tullut täällä, niin myöskin pitänyt blogia? Joo, on. Itse asiassa mä aloitin blogin pitämisen, kun mä eka kerran lähdin Japaniin ihan vaan sen takia, että ei tarvitsisi kaikille kavereille erikseen kirjoittaa mailissa, että mitä kuuluu. Ja, mähän olin täällä aluksi kaksi ja puoli kuukautta harjoittelussa. Ja blogin oli tarkoitus kuolla sitten siihen, mutta sitten se vaan jäi se kirjoittelu ja ilmeisesti jotenkin joku sitä lukeekin. Ne. Ja ilmeisesti jatkoa nyt on toistaiseksi luvassa, ei vaikuta siltä, että olisit kyllästymässä bloggaamiseen tai Japanissa tieteen tekemiseen? No en, en, en, en, en. en. <laughs> ei, Japani on kauhean hyvä paikka tehdä tiedettä, erityisesti. Japanissa on, ollaan sitä mieltä, siis hallitus Sasola, että haluat, että Japania on tietenkin terävimmässä kärjessä myös 15 vuoden kuluttua. Ja ovat myös ymmärtäneet sen, että se, että ollaan siellä 15 vuoden päästä, niin se vaatii sen, että pistetään rahaa perustutkimukseen nyt. Ja vaikka ne ei ole kauhean vahvoja itse siinä tutkimuksessa, koska kulttuuri ei ole nyt sellainen kovin kyseenalaistava yleensä yleisesti ottaen, niin ne suoraan ostavat ihmisiä ulkomailta tutki, tutkijoita töihin ja rahaa löytyy tietyille valituille instituuteille hyvin paljon. Että, että kyllä täällä on niinku oikein tieteen tekijä, luonnontieteilijän paratiisi tällä hetkellä. Mitä sulla just nyt, minkälaisia tutkimuksia meneillään? No, mä olen määrittänyt, kartoittanut yhden pikkuaivojen alueen soluja, joita ei ole tähän asti kukaan erityisesti tutkinut. Olen tehnyt ihan hyvin laat laatuista tutkimusta siihen, öö, niin koittanut saada selvää, millaisia ominaisuuksia niillä on, on millaisessa, mikä niiden rooli on. Oikeastaan ei olla vielä edes siinä, vaan nyt mä oon niiden ominaisuudet kartoittanut. Ja... Tätä, tätä me tehdään käyttämällä mutanttihiirilinjoja, Mulla on itelläni seitsemän eri linjaa, jotka on meillä koti-labrassa kehitetty. ja Se on hyvin pitkälle se, mikä, mikä meidän vahvuus on tässä labrassa, ja se on se myös, mikä vaatii rahaa. Eli tämä ei olisi kauhean helppo tehdä kovin pienessä paikassa. Kun sanoit, että olet kartottanut pikkuaivojen soluja, niin kerro vähän tarkemmin. Mitä se on? Onko se niin mikroskoopin kanssa työskentelyä vai minkälaisia työkaluja sulla on? No, Aivothan on yleisesti ottaen, jos kun ne katsoo, niin ne on harmaat tai oikeastaan ei minkään värisiä ne solut siellä. Ja vaikka neuronit on niin ha nii, haaraisia soluja, niin ne haarat on tosi ohkaisia niitä ei se oikeastaan niin valomikroskoopilla näe. Eli kun katsoo mikroskoopilla, niin se näyttää sellaiselta, että se on erikokoisia palloja niin kuin sekaisin. Joillakin aivoalueilla, kuten niin aivo, isoin aivojen kuorella, tai Hippokampuksessa tai pikkuaivokuorella, joita on paljon tutkittu, niin ne on... Kaikki ne pallot on silleen mukavasti rivissä ja järjestyksessä, että niistä erottuu sellaisia selkeitä rakenteita. Voidaan, voidaan puhua jostain Pyramidisolukerroksesta tai Purkinjesolukerroksesta. Ja sitten ne, näitä, näitä soluja on sitten nimetty jo niin sata vuotta sitten ihan niiden niin kuin, ää, järjestäytymisen mukaan. Ja sitten kun niillä on... Kun solulle on voitu antaa nimi, niin... Meissä, tai länsimaalaisen tieteen mukaan sellaisia asioita on helppo tutkia, joilla on nimi. Mutta täällä tuolla Pikkuevoin keskustassa on sellaisia syviä tumakkeita, mitkä on toistaiseksi aika paljon tutkimatta tutkimatta. just sen takia, että ne on, ne on sellaisia solukasaumia, joissa ei ole minkäänlaista organisaatiota, mikä näyttää siltä, että siellä on vain ihan erilaisia hyvinkin erilaisia soluja, sikin sokin ilman mitään mitään organisaatiota tai järkeä. Joten kun niitä ei voitu nimetä, niin niitä on vaan kutsuttu tämän alueen soluiksi. Se on englanniksi Deep Cerebral Nucleus alue. Ja niitä on sitten kutsuttu niinku sen nukleuksen soluiksi. Ja sen enempää ei ole tutkittu. Mutta nyt meillä on sellainen kiva hiiri, uusi hiiri. Mm, mutanttihiiri, jossa on otettu sellainen geeni eräästä syvän meren joka poistaa vihreänä pimeässä, niin on otettu, on otettu että tämä vihreä, vihreä loistava geeni, on otettu medusasta ja laitettu sinne hiireen. Ja se on sillä lailla vielä väsätty, että se on nimenomaan tietyissä soluissa. Öö, vain se, se geeni toimii. Eli sitten kun me katsotaan mikroskoopissa tämä aivoaloetta, niin nämä tietyt solut on vihreitä ja toiset ei ole. Ja me ollaan juuri tehty se sillä mukavasti, että erään tyyppiset solut on vihreitä ja toiset ei. Ja just nimenomaan ne, mitä me halutaan tutkia, on vihreitä. Ja sitten mä on nyt katson niitä sitten mikroskoopilla ja pystyn valitsemaan niitä niinku, tutkimuksia varten ne, ne nimenomaiset solut. Ja sitten, sitten vasta päästä siihen mitä mä teen. Anteeksi, jos tulee vähän pitkä selitys. Ei se on tosi mielenkiintoista. Tota, um, neuronithan kommunikoi ole hyvin pitkälti tai yksi oleellisin tapa millä ne kommunikoi keskenään ja koko aivojen toiminta perustuu siihen, että niissä kulkee sähköä niissä soluissa. Ja se on siitä meidän kannalta mukavaa, koska me voidaan laittaa sitten niin kuin tällaiseen soluun elektrodi, eli sähkömittari tavallaan. Ja sitten me voidaan mitata, että mitä siellä solussa tapahtuu. Ja nyt sitten, se mitä me teen on, että mulla on tätä aivoalueesta ja sen soluja mun laitteistossa. Siinä niitä pidetään, sitä kudosta pidetään hengissä, sillä antaa ruokaa ja happea ja, ja muutenkin pidetään se mahdollisimman, mahdollisimman, mahdollisimman parhain tavoin onnellisena. Sitten mä laitan sellainen hyvin pienen elektrodin, sen kärki on ehkä yhden mikrometrin levyinen, siihen solun ihan pintaan kiinni. Niin että se on siinä tiukasti kiinni. Ja sitten elektrodi, se on sellainen putki, minkä sisällä on sitten johto, joka on sekin hyvin pieni. Sen putken toinen pää on kiinnitetty paitsi laitteistoa, joka mittaa sitä sähköä, niin sitten siinä on myöskin letku, ja letkun toinen pää on mun kädessäni tai suussani, ja mä sitten imas, voin imasta sitä, sitä letkusta vähän. Ja kun tää elektrodiputkin pää on kiinni siinä solun pinnassa, niin se imasu, sitten imasee siihen solun kalvoon reijän. Eli, ja sitten se solukalu, joka on sille vähän revennyt, niin se tarttuu hyvinkin voimakkaasti kiinni siihen elektrodiin. Ja sitten mulla on täte, täte niin kuin täysin äh, tai lähes häiriötön tai pääsy niin siihen solun sisään tilaan, eli mä näen, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten mä tavallaan niin kiinnitän sen johdon toisen pään tietokoneeseen. Ja sitten mä kuun sillä, niin kuin kuunnella, mitä, sitä, tietokoneella kuunnella, mitä se solu sanoo. Myöskin mä voin tietokoneella antaa sille erilaisia pulseja ja signaaleja ja katsoa, miten se reagoi niihin. Sitten annetaan sille erilaisia aineita, mitkä vaikuttaa joihinkin proteiineihin, äh, ionikanaviin, äh, tällaisiin... Äh, erilaisiin niin signaalireitteihin sen solussa ja katso miten, ne, mitä, miten sen solun toiminta muuttuu ja tämän perusteella mä teen päätelmiä siitä, mitkä, millaisia ää, prosesseja siellä solussa on. Ja sitten tähän perusteella tehdään arvioita, että minkälaisia geenejä siellä olisi ja sitten, sitten me ruvetaan, sitten ruvetaan miettimään, mitä, mitä se solus tekee loppujen lopuksi. Mutta vielä me ollaan aika kaukana siitä, että me voitais, itse, itse asiassa kenelläkään ei ole mitään käsityisiä, mitä, mitä se aivoaulo tekee. Se on käsity... ihmisellä aika paljon aikaisia teorioita siitä, mitä pikkuaivojen kuorikerros tekee, mutta noista syvistä tumakkeista ei juuri kukaan tiedä mitään. Eli se on semmoinen aika musta aukko vielä. Onko se periaatteessa, että se voisi olla ihan mitä vaan, vai onko se, niin kuin, jos sun pitäisi nyt uhaten arvata jotakin, niin mihin suuntaan sä lähtisit arvailemaan? Meillä on sellainen sanonta, tai, tai, sellainen, tai siis tää on sellainen niin tapa, että näin käyt. Neurotietietäjälle täyttää 50 vuotta, niin ne sitten toteaa, että se asia, mitä ne on ihan sitten tutkinut, on se asia aivoissa, joka selittää tietoisuuden. Tota, Tämä mun aivoilla nyt sattuu olla semmoinen, että sinne että menee tosi paksut piuhat ihan kaikkialta aivoista. Siis, niin siis pikkuaivoja yleisesti ottaja on pidetty tommosena niin kuin mootori, motorisen toiminnan niin kuin keskuksena ja siellä hallitaan hienomotoriikkaa, säädelläisestä ajoitusta ja rytmiä ja sulavuutta ja tarkkuutta ja tällaisia asioita. Joten niin kuin perinteisesti on aina ajateltu, että pikkuaipa ne on ainoastaan niin liikekeskus. Mutta nyt on havaittu, että sinne menee tosiaankin piuhat paitsi niin moottorialueelta, niin myöskin ä, aivojen etua, etu, etualueesta. Itse asiassa melkein mistä vaan. Hei. Se haluaisi ottaa palvelua oh, Loistavaa. Se näkyy, kun mä harrastan akrobatiaa <laughs> tässä samalla toisella kädellä. On oh. no, se vai? Hei, pain painetaan vaan niin sitten se on hyvä. Painetaan vaan siitä, joo. Hei. Hei. Nyt mäkin osaan näkäsin olla. Hei, toomo, arikato! Kuttu, kuttu. Kuttu. Laita sen flashin päälle, se ei varmaan... Hei, hei, en hetki vielä. Finlando Gines. Finlando. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hata Hata? Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Aoi Aoi Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. Joo, <laughs> Finland. <laughs> Eli niin, paitsi siitä, niin hieno motoriikkaa, motoriikkaa. Niin, niin, niin, niin sieltä tulee, mitä... tulee myöskin ä, esimerkiksi puhealueelta puhe tulee piuhat. Sinne tulee todellakin hirmuisen paksut piuhat, mitä niinkun... Ei oikein osaa tuossa selittää, minkä takia sinne menee niin paljon informaatio sisään ulos. ja ulos. Tämä nimenomainen mikä, mikä mitä mä nyt tutkin, niin siinä tulee paitsi kaikki piuhat, mitkä menee niin kuin, pikkuaivojen sisään, menee sinne, ja menee, niin saamme myöskin ka kopion kaikesta muusta, mitä pikkuaivoissa tapahtuu. Ja sitten kaikki se niin kuin koko se pikkuaivokuorien kuorella tapahtuva laskenta, niin se menee tämän alueen lävitse ennen kuin se menee minnekään muualle. Ja tavallaan tässä niin kuin, nukleuksessa on joka hetki tallennettuna se niin kuin loppuaivon tila. Mitä on he helppo lähteä kuvittelemaan kaikenlaista suurta ja hienoa, että siellähän se on se, mikä se niinku, sielu istuu siinä kohtaa. Kun siellä on niinku paikka, mihin kaikki johdot tulee. Mutta tota, mä kyllä näen, että tällaisia paikkoja on muitakin aivoissa. Että, ja väh vähän niinku... no, se, En nyt tiedä, että mä en oikein itse asiassa varsinaisesti usko, että tarvii olla minkään yksi nimenomainen paikka, missä missä ei pikkuvihreä homonkulu sitten istuisi ja katselisi maailmaa silmiä. lävitte. Voisi olla viisas organismi, joka hajauttaa tällaiset toiminnot, niin. Peilaa niitä vähän eri paikkaa. Niin, niin että tota, äh, mutta jotain, jonkinlaista niinku, integratiivista se varmasti tekee, kun sinne menee informaatiota niin paljon sisään joka paikka. Mutta siis sen enen, enempää ei tiedetä. Vanhemmat teoriat tarkoittaa sitä, että se on, las, laskee sen varaa, että se on... Niinku, äh, Saako se saa yhtä aikaa tiedon siitä, mitä, mitä toimintaa on komennettu tapahtuvaksi ja sitten sen, että miten se tapahtuu, koska siinä tulee paitsi uh, mot, niin Motor Command-signaali aivoista eli mitä me haluttiin tehdä, ja sitten sieltä tulee myöskin aistiinformaatio, eli mitä oikeasti tapahtui. Nyt muuten siirrytään metri tännepäin Joo. Tänne <hysy> <hysy> niin, niin tota, uh... Niin, eli tää voisi olla tämmönen, joka niinku, öö, Paitsi, että se niinku, Se sen tavallaan katsoo, mitä haluttiin, mit, mikä on, mitä tapahtuu, ja sitten se laskee, mikä on virhe, ja laskee sitten, mitä tarvitsisi tehdä, että ko tilanne korjaantuisi. Toisaalta jossain pitää myöskin pitää mallia, sitten tavallaan... Öö, siitä, niinku, tavallaan maailman malli pään sisällä, koska on... Öö, jos sä vaan siihen, että mitä sun aistinformaatio kertoo, että niinku liikutaan kättä näin, ja sitten toteat, että se... Ai se on tuolla, mutta mä halusin että se on täällä niin se on liian hidas, että niin sä voisit korjata sitä Esimerkiksi niin kuin pallon kiinni Näin se on nopea liike niin, tota Jossain pitää säilyttää jonkinlaista mallia sitä Eli niin kun sun ei tarvitse varsinaisesti luottaa siinä aistiinformaatioon Vaan ää, sä tiedät, että jos sun käsi oli tässä ja sä annoit tollaset ohjeet Niin sun käden pitäisi olla nyt täällä Ja maailman pitäisi näyttää tällaiselta. Ja todennäköisyydellä se on paitsi vekkulassa. Niin, niin. No, onhan näitä kaikenlaisia juttuja, mitä tehdään ja pistää hassut kakkulat päähän sulle ja et missä maailma on nurinpäin ja näin. Tätä. Ja katsotaan, miten, miten nopeasti aivot oppii sen uuden, uuden maailman Mutta niin, Tällainenkin malli, maailman malli on jossain se voi hyvin, voisi hyvin olla siellä. Ja. Onko sulla jotain sellaisia, sä oot sun blogissa aina sit niinku neurovelhoilun nimellä tai ainakin se mitä se sana mulle sanoo, on mm -hmm. tietysti kaikenlaisia jänniä fantasioita siitä, että mitä siellä niinku soveltavalla puolella siinä sen, sen niinku sun tekemän tieteen joskus tuloksina? sovellutuksena voisi olla, että pannaan tuonne korvan taakse joku piuha ja, ja opetellaan se japanin kieli sitten niin kuin, saman tien, <laughs> <saman> tien. <laughs> ruiskiin. <laughs> niin, no ehkä en, sitä ei nyt ehkä ei opi sillä niin ihan hetkessä, mutta siis meillähän tehdään hyvin paljon tuommoista niin brain-machine-interface-tutkimusta meidän instituutissa, eli siellä on jotain, ties mitä, apinoita tai jotain, jotka pelaavat tietokonepeliä sillä lailla, että liikuttavat joystickia ajatuksella ja mutta siis on vanhaa juttu ja sellaisia on ihmisilläkin jo päässä niitä semmosia pieniä antureita, joiden avulla sitten voidaan niin esimerkiksi e, parantaa prosteettisen käden sormien toimintaa ja tuntumaa. jotain oikeasti vammautunut ihminen pystyy niin kuin jotenkin ohjaamaan? On, on, on. Niitä on. Ne onkin totta kai kaikki vielä aika lailla asti, mutta niitä on ihmisiin on laitettu niitä jo. Ja, ja tota... No, katsoi meidän 15 minuuttia Muuten, niin kuin meinaa mennä. <laughs> Mutta ei sillä niin välillä. Ja, ja, tota... Ehkä ne että kun me puhutaan tässä, niin ne ei halua keskeyttää meitä. Niin me tiedän. No, eipä se haada. Joo, no. no siis... Niin. Mä oon perustutkija. Mä oon mä sillä oikein Henke ja Veren perustieteen tekijä. Eli niin kun mä uskon siihen, että se mitä me tehdään on tärkeää Ja nimenomaan on oleellista se, että me tehdään sitä ilman... Että me ajatellaan sovelluksia. Eli siis niin kun, vaikka on tärkeää, että on ihmisiä, jotka etsii jotakin lääkeitä tai jotain sovellusasioita. No, ne on tullut, noin vasta ilmoittautua siihen ne Varmaan meistä ohi ehkä. I hope. Yleensä nää kyllä tietää, kun me ollaan nyt että me ei niin kauhean monta Niin, tota... Mm, niin, on tärkeää että jotkut etsii lääkkeitä, mutta sitten taas perustutkimus etenee, mun pitäisi edetä mun mielestä sillä, että ihmiset vaan tutkii sitä, mikä tuntuu silleen mielenkiintoiselta, ja sieltä tulee jotain, ja ajattelemaan, että tästä nyt saataisiin ulos jotain. Koska muuten, jos me kaikki vaan ajateltais jotakin sovellusta, niin sitten tutki tosi, tutkimusohjautus todella kapeille urille, ja jäisi asioita paljon löytämättä. Jotka niin useesti paljon asioita löytyy, Munkin homissa no. on löytynyt asioita ihan vaan ei sattumalta Että on katsottu, että tässä näkyy tällaista Tutkitaanpa vähän, mitä se mahtaa olla että, niin kuin, Nyt mä luulen, että mä päästään tonne istumaan kalan luokse nee. Mä ainakin toivoisin, koska Hei, ごめん tuli 一瞬、コードぐらい戦闘ですので。Kukahan hmm. もれ、on keksinyt, että nämä kalat pehmentää jos on lukee tää saksalainen jutelta, en tiedä onko onks tää nyt sitten kalat Saksasta, vai onko tää pelkkä niinku idea Saksasta, mutta tota... Mm. Tämättäen, siis semmonen ihmisen perusvaisto kyllä sanois, että juokseja helvetin lojaa tässä kohdassa. Mutta <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ei se siis tota, sikäli mikäli kun ne on nyt jo... Sikäli kun ne on nyt töissä ja, ja niin nakertaa jotakin, niin no, se sattu. Se, se, se ei millään mitata. se ei satu, Se vaan kutittaa. Tämä on näköjään... Tämä on aika odottaa. Tämä on <messun> Ah. No voy Tässä tulee niin kuin, väistämättä mieleen siis, niin kuin, ruumit ja kuolleet Tässä ihmiset, että et, et, et, jos ihminen on jonkun aikaa vedessä niin niin kyllä syödään. kohan näitä tältä altaalta. Niin se... Tää tähän mielettömän dykkariin, siis joku murhattaisi silleen, niin sille että letetästään. Koska Syyskö hän elävältä tiedä sä hätkit sen verran, että se voi haittaa niitä. Mutta kyllähän se on ihan niinku, jos se... Mä pätkän nähny, missä annetaan niin kuin, ruumis pistää mm. vaikka sijoille. Tai jonnekin muille siis ä, elikoille, mitkä syö. Mm. Että... Kyllä mä luulen, että se on ihan tapahtunut. Siis <laughs> niin kuin kokonaisena? Niin. Se ero siitä ruumista. Mä en... Aini, mä mä, mä ainakin kaksi nähnyt semmoista pätkää. Tai leffaa, laittiin niin kuin, laitettiin ruumiita ne heti sijoille tai jollekin, jotka olivat loppujen kohdallisesti tosi paksuja tai ää, sitten, tai sitten jonnekin missä oli, olisiko siellä ollut kaloja tai jotain rapuja tai jotain tämmöisiä opetuksia syötä. Kyllä sitten menee aikaa, että et, et, et, niinku, et, niinku, et, jos tähän laittaisit ruumiin, niin kyllä se niinku, e, ehtisi niinku herättää huomioita aika monella tapaa mulle ennen kuin se olisi syöty. Ja sitkin siitä, siitä jäisi jäis luut vielä. Että niinku, jos miettii... Jota, ää, Niitähän joku oli tutkinut viime aikoina, kun valas, valat kuolee ja ne tippuu tuonne merenpohjaan. Niin, että, että, että siitä menee kymmeniä vuosi ennen kuin ne on syöty. Ja, tai siis kokonaan. Että, että on, ja se, vaikka, vaikka siellä niinku on sitten ihan rankempia syöjiä. et ei ne ole tämmösiä pikkusia söpöjä akvariokaluja. Mä on todella sitä siis ihailen akvariokalaa koko sitä. Näitä pieniä nokiheutalaita niinku iltanuotiosta saattaa se lähteä leijahtimaan. Toi sieltä niinku tuuma. Maks häntinäen, oile häntinäen näitä tuuman pikkuseen. Joo, toisssa on tommone iso. Okei. Mutta mutta ne ei. Se on mennä niin onko ison känsä. Joo. Onko ikävä? tarkemmin, että mitä lajia tai mitä kaloja nämä on? Joskin oli temmonen rosari, no. mistä sitten niinku ne Tuolla on joku julisteseinä, oh, sanotaanko Sanot... mennä ulos siellä. Joo. Musta aina jotain tästä, mut se nyt lukee kuitenkin japaniksi sen niin, että niinku, se ei välttämättä kerro niinku mitään. luulen, että meidän lehi, lähi tätä ei kyllä taida tätä lajiäiseen Ei, tää on kuitenkin lämpimän veden kala, mutta musta on jonkinlainen tota, niin monni tai semmonen niinku... Mulla on ollut voi ei tuolla heiltä kuin tuolla on joku palanen tuolla vedessä joku vaikka joku joku varpasta ironon tai jotain mm. <laughs> Pel, sit <siellä> pienet palloa öh mm. <laughs> mölö Seisiä niinku heinäkuisia lehtijuttuja Joo. jossakin oli, että pikkupoika oli ollut laiturilla äitinsä kanssa niinku, ja oli uskennellut siinä niinku, varpaita heiluttanut vedessä. Ja koko kesän poika oli vähän pelännyt kaloja ollut sille niinku äitille, että no en mä oikein tykkäisi mennä tuonne järveen, kun kalat pureen ja äitinsä oli ollut, että ne ei kalat ihmisiä pure. No tietenkin tämä pikku että pääsi lehteen sieltä hauki puri sitä varoa. <lopit> Pidisiko täällä jotenkin niin harrotaa varpaita, että ne olisivat kyllä kyllä päässeet tätä Kyllä, sä voit sinä, mutta kyllä ne sinne niin aika pitkälle niin tu nk asiassa kyllä sille ei muutenkin. muutenkin. No sitten voi illalla voi poistaa tuon vanhan punaisen kynsilakan varpaista ja laittaa uudestaan. On kauniit kynnetkin. Täällä ei ole missään kojusta. Mä en yhtään ihmettelisi, vaikka täällä olisi kynsilakkaa syöviä kalojakin. <lacht> <lacht> Joo. No siis onhan niin. Mulla on joku geenimuunneltu yksilä, ja jä... Erityisesti... Va... Erittä... eri... on erityisen hyvä syömään kynsilakkaa se on pakko. Se on pakko. Se on pakko. on pakko. Se on pakko. on on Tota, äh, mä luulen, että tää on tullu äh, Jenki, va, jenki tota, mikä tää okupaatio, okkupaatio, mitä se on, miehitysjoukoilta tai sodan jälkeen tullut tää näin. Se on sellainen juttu, mikä täällä vähän aikaa asuu, niin se tulee, se tulee selkäytimestä, kun näet kameran, niin Tuntuu väliä ihan tyhmältä olla kuvaset, niin kuin jos ei saa laittaa silloin se <tys> Semmoinen, mitä sun pitäisi käydä koittamassa on Purikura Teetsä, mikä se on? Olen, oletas, mä muistelen, mä luin loppolaudun japanin aapista siis se on joku tämmönen, missä voi kuvauttaa itsensä erilaisissa kulissa Joo, niin valokauskooppiminen tyypillisesti mahdollisimman monen kaverin kanssa ja sitten siellä on niinku taustalla joku ja siellä varmaan se, Tokio, se siis mä tiedän, että siellä Tokio oli sellaisia. Et, ja niitä on useesti useesti. Voit valita sieltä semmosen taustakuvan itselle siis sit sä otat siitä kuvan. Ja sit tässä, niinku, käydään, paikassa, missä käydään, niitä tehdään tällaisia. Mene nyt vaan sinne. Mene, mene, mene, mene. Siinä on hyvä väli. Puss. Joo, ei mennyt siittekään. Tota, uh... Ja sitten niitä keräillä ja vaihdellaan, ja ne on ihan kivoja niin matkamuistoja, kun on ollut kavereiden kanssa jossain. Just tällä vuosikymmenellä tai näillä nollaluvuilla, nolla tai miksi tätä nyt pitäisi sanoa, niin japanilainen popkulttuuri on yhtäkkiä ihan tosi in. Mist, mistä se johtuu? Sulla on täällä paikka sitä seurata, miksi se on nyt justiin. niin? Mä luulen, että tämän, tässä on vaan kyse siitä, että tarpeeksi kauan on niin kuin, ollut aikaa lähteä sanotaan 80-luvusta, jolloin Japani lähti nousuun. Sitä ennenhän se oli vaan sellaista, että piti olla tosi, tosi kulttuurilla valistunut, että ties ylipäätään Japanista yhtään mitään. Et sen jälkeen, kun Japani lähti nousuun, niin ne paitsi niin, niin tuli näitä uusia tuli kaikkia näitä, näitä ja sun muita firmoja, jotka niin lisäsi Japanin tietoisuutta. Ihmiset ruvesi matkustelemaan. Sielläkin tämä kulttuuri, joka on erilaista, jossa on omia erikoisia hauskoja ja uusia juttuja, niin ne on niin kun, ehtinyt. Kiri pikkuhiljaa niin kuin samalla jalansijaa jalan, jalan ulkomailla, että just joku manga, tota, ö, niin niitä hän on ollut kyllä saatavilla jopa jo niin kuin englanniksi käännettyä aika pitkään, mutta se on ollut tosi, tosi marginaaliryhmän niin juttu pitkän pitkän aikaa. Sitten on kyllä toinen juttu, on myöskin se, että japanilaiset on tavallaan vähän oppinut länsimaalaisten tavoille. Eli ne asiat, miten ne tekee, ne rupeaa olemaan myöskin helpommin lähestyttäviä. Ja, ja Öö. Niin esimerkiksi nämä studio Giblin elokuvat, mitä ne niin, anime-elokuvat, niin ne tota, niin nekin tarinat, ne ei ole silleen niin jos niin, niin on länsimaalaisi, länsimaalaisillekin helposti ymmärrettäviä asioita, mutta vanhemmat jutkuut vanhemmat välttämättä ei, oo, ei oo ehkä uponut niihin niin tota, niin helposti Mutta mä luulen, että se on yleistä kulttuurin joka paikkaan leviämistä Että kun on tarpeeksi monta kertaa nähnyt anime-tyttöjä jossain Tai jotain, nähnyt videon, missä, missä on supersankareita Niin, sehän se on Mehän on kaikki me, Tämä ikäluokka, niin me ollaan katsottu Sky farfaktoria Pienenä ja missä, missä on ollut piirroselokuvia On ollut Transformersit ja hiimänit ja muut tällaiset Ja, ja sitten ni, niinhän ni, toi tuollainen. Animekulttuuri on vaan ihan hyvä jatko, että. Ja. Että erityisesti vielä niin kuin paljon, kun se on tuhannesti paljon laadukkaampaa ja hienompaa ja fiksumpaa kuin mikään hiimän, mitä silloin on katsottu. Että se varmaan meille tämä niin kuin sopii paremmin. Se, että meidän ei tarvitse olla niin kulttuurisnobisti elitistejä että voisi olla niin japani-harrastaja. Tuota, ehkä se on vaan aikaa sopiva, enpä tiedä. Sanoisin jo että sitten joskus, kun sä lähdet jonkun paremman työtarjouksen perässä jollekin ihan toiselle mantereelle tekemään lisää tiedettä, niin minkälaisia asioita sä otat tästä japanilaisesta elämäntyylistä mukaan, mitä sä haluat säilyttää sun elämässä? Olipas vaikeaa Lähinnä, tai vaikea siinä on se, että, että jos mä oon aivan varma, että jos mä tätä lähden, niin, tai kun mä lähden, niin mä lähden sillä että mä tunten tänne takaisin, koska ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä. Uh, jotenkin se tuntuu hassulta, mutta jonkinlaisen elämän rauhallisuuden ottaisin. Mä hämmästyn jo joka kerta, kun mä käyn jossain USA isossa kaupungissa Ja katon ulos kadulle ikkunasta Ja musta näyttää siltä, että kaikilla ihmisillä on ihan tolkuton kiire Aivan hirveä kiire Ja sitten niillä on jotenkin kurjaa ja stressaavaa ja Kaikilla on ne mitä me, se on jonkinlainen ilmeisesti kännykkä tai joku tämmönen mobiili PDA laite mä en tiedä. Blackberry, anteeksi, no semmoinen laite. Ja esimerkiksi, kun olin siellä viimeksi aamia, konferenssissa, ja sitten oli hoteliaamiasella, niin mä olin ainoa ihminen siinä ravintolassa, joka, joka, ei, joka söi aamiaista lukien romaania. Kaikilla muilla oli joku tällainen niin kuin, Kokousmenossa tai sitten ne teki jotain tietokoneella tai juttu tai sellaista papereita tai niin kuin hyvin niin kuin suorittava suorittava fiilis siinä niin kuin vaikka täällä asuu nämä mitkäli 30 miljoonaa ihmistä ja vois kuvitella kun kattoo Shinjuku-asemaa että on kauhean kiire ja stressi ja häselys, niin mun ei oo jollakin tapaa täällä on rauhallista Jotenkin sitä sen nyt yrittäisi ottaa mukaan. Totta kai sitä vaan sellainen ihminen, joka muuttuu aina ympäristön mukaan. Niin jos mä New Yorkiin muuttaisin, mä muuttuisin tosiaan New ja Mulla olisi Blackberry ja Aamias-palaverit, Mutta... olita... <laughs> yrittää aina voi. Ja jos näin kävisi, niin me luettaisin siitä sun blogista ehkä? Joo, varmasti, varmasti. Voi olla, että se... Nimi ehkä si Niin, sitten se jo blogi niin vaihtuu vaihtu, se ehkä blogiin niin tyyli vaihtu, se. Jo, se, se Tiukka rytmi siinä päivityksessä ja pelkää te asiaa ja päivän poliittista niinku, ää, valaveria eikä mitään jauhamista tyyliä. Että onpa tylsää, kun en löytänyt uimapukua itselleni. mutta on ollut tosi mukava lukea sun Sinulla on hyvä sekoitus siinä sellaista niinku paikallista kulttuuria. Et, yes, et niinku, mitä on Kirsikan kukkien katselua tai mikä on. <laughs> on. Miten niitä nyt on ollut tässä? Se on kiva, jos se kelpaa edelleenkin kyllä pääasiassa kirjoitan silleen, että mä kerron mun kavereille Suomessa, että mitä, mitä täällä tapahtuu. Jotenkin kun käyn nyt tänä vuonna en, en kyllä lehi Suomessa millään, niin välillä pelottaa se, että on silloin kun ai, rupeaa asiaa ajattelemaan, niin rupeaa heti huolestuttamaan se, että vaikka on hyviä kavereita, niin kyllä ne ihmiset muuttuu ja kasvaa ja öö, tavallaan niin kun ne kaverisuhteet, jos ei, jos ei nyt lopu, niin ainakin muuttuu. Niin kuvi, kuvittelen tällä blogaamisella puhuvani aina kavereille. Että on semmonen aina visio, että mä istun jossain sohvalla siinä jotain tyyppejä ja niinku niille puhun. Ja kerron, että kävinpä nyt hakemassa sitä puhua Tai, tai että sataa kovasti ja vaikka ei pitäisi sataa ja tällaisia ihan turhia asioita. Joskus, tulee, joskus mä innostun paasaamaan jostain tieteestä ja siitä, että miten nyt miten voi voin olla tietäntekijänä, mutta... Mä niitä on... niiden aminohapposeljitysten ohi yleensä. <laughs> Joo. Mm. Ilmeisesti siellä on itsekin tyyppejä, jotka niitäkin lukee, kun aina sitten kysyvät jotain. Sehän tietysti tulee tosi speciipeä kysymys, <laughs> että miten mitään <mitattiin> tyyppää. <laughs> niin, niin, niin, niin, niin. Aivan. Mä olen minun itseasiassa että mun piti vastata sille yhdelle Hemille, että mitä tracereita voi käyttää. <laughs> niin. Kiitoksia. No, ehipä kestä. <laughs>